I continuem ara fent-nos ressò so de la publicació de la quarta novel·la del Roger Tartera, que torna al món dels llibres de la mà de l'editorial al revés, que s'ha decidit apostar per aquesta nova obra titulada El Rus, una novel·la que se centra en la vida d'una estrella mediàtica estrellada, que ha arribat al moment en el que veu que la seva vida no té gaire sortida i opta per seguir un pla per rellençar la seva carrera com a escriptor. Però bé, tu plegat, ens ho explica el mateix Roger Tartera, que tenim convidat al nostre estudi. Molt bon dia. Bueno, bon dia. Doncs, uh, de fet, com en algun moment d'aquesta novel·la, el protagonista d'aquesta història, que també és escriptor, doncs ens explica que, que la vomitat, no? que el resultat de la novel·la la vomitat. No sé si t'ha passat el mateix. La veritat, la veritat és que no, no, recordo, no recordo gaire perquè fa ben bé tres anys que vaig escriure aquesta novel·la. Ostres! Però entre Epítols i flauta fins ara no s'ha publicat. Però sí, sí que recordo que la vaig escriure en pocs mesos i que i que va anar bastant fluint bastant. I com, com és que has, has trigat tant a publicar-la? D'entremig has publicat unes altres, com ha sorgit això? Sí, entremig n'hi ha alguna altra que ha sortit, però el tema és que vaig anar per una agència literària que eh, van intentar col·locar la, la novel·la a les principals editorials de Barcelona, però es van escandalitzar la majoria i... Em van dir que ho venia el lector i que era incorrecte i que, i que no entraven els seus plans. Em deien que escrivia molt bé però que, que, que busques la vida per un altre costat. Fins que va aparèixer la gent al revés aquest estiu i ah, han decidit apostar, suposo que han apostat força sí. a aquest tema de d'escàndol que que ara feia referència suposo que té a veure amb el tema sexual de de la novel·la i bé um, i d'altres temes, no suposo però no sé si va, va per aquí la cosa jo no a veure, no, no... em van donar més arguments exacte o sí sigui, no em donava moltes explicacions no la gent aquesta em aquestaent això de que ofenia el lector, que era ofensiva que que, bueno, que era d'estraler i tal, però no em en detalls. Jo imagino que... A més, em van fer canviar el final, perquè al final, final original, el que apareix a la novel·la publicada era el que jo vaig escriure al principi. Mm. Però l'Agència Literària me me'l van fer canviar perquè deien que, uf, que, que feriria la sensibilitat de les editores. I van fer fer un final que per mi era una xapussa, però ells és el que van voler, i així va anar la cosa. Però el tema de l'escàndol, suposo, sí, pel tema del sexe, perquè el rus, el Maurici Renau, pues, doncs se'n va de putes constantment, doncs sent, és mitjà alcohòlic, apareix la cocaïna, l'amiga la, lesbiana... Després hi ha tota, el, tota la manera que té de tractar a la gent de la professió, que és un personatge molt egocèntric, misàntrop i molt individualista i conoclasta i... I que en aquest món català, tant a l'oasi, aquest que hi havia català, doncs no, no encaixava gaire, no? Uh -huh. Estíem que era fora de registre i per això no s'escandalitzava doncs la gent. Ja ens has dit bastants adjectius que defineixen aquest eh, protagonista, però què és el que buscaves? Què és el que volies transmetre amb la història de, del rus? Jo suposo que volia transmetre la història d'una frustració, perquè una persona que... Primer, la premissa és que aquest home amb 30 anys ja està mort d'èxit. Uh -huh. Llavors, amb un escriptor de menys de 30 anys a Catalunya que visqui de la literatura i que a sobre vengui centenars de milers de llibres és, és ciència-ficció. Llavors, això ja és, és, ja, <ríe> és una, una falàcia. no? Però llavors aquest home, de cop volta, per una sèrie de coses que fa a la tele, doncs, li retiren la, la, la seva obra de les llibreries, està dos anys a l'atur i després ha de sobreviure donant classes de català en un centre ocupacional. Llavors dintre la fauna que hi ha en aquests centres i la poca vocació de, de docent que té ell, doncs viuen amb una frustració permanent i això fa que faci aquest pla de fortejar el seu suïcidi per tornar a escriure i tornar a ser un escriptor com havia estat abans. I per això d'entamar la llet perquè està amargat de Uh -huh. I suposo que uh, aquesta professió que, que deixa ben ràpid uh, això de donar cursets uh, els dona precisament uh, doncs a la Generalitat, no? O sigui, sí, Aquests bé. cursets que van per la Generalitat i això d'alguna manera també facilita uh, doncs que parli o parlis tu d'aquest món en el que vivim, d'aquesta societat en la que vivim, criticar una mica les institucions públiques o crítica una mica el sistema no? com està muntat en aquest sentit per despreciar-lo uh, des del punt de vista del rus, no? Si sí, ell menysprea absolutament el sistema i tota la lògica en la que ell es troba immers. Primer perquè el fan treballar d'una cosa que ell no té cap ganes de treballar, que és el que passa a la gran majoria de la gent d'aquest món i d'aquest país, que la gent viu amargada perquè han d'estar fent feines que no, que no els havia de gust fer i el sistema està tan mal muntat que la cosa és així. Llavors, el Rus no és més que una peça més d'aquest engranatge, no? Ell, durant un temps, i el de fet la novel·la comença explicant que ell havia estat famós i que havia fet el que havia volgut, que es llegava com volia, que li feien entrevistes, que escrivia, que estava amb la seva nòvia i tal... <coughs> Perdó, i després tot això se'n va se'n va prendre pel sac i ella viu dos anys suposo que dels royalties que tenia es pot permetre aquest luxe mm. i després de sobreviure d'això i ell no, no està gens a gust treballant en això i, i se n'ha fotut el sistema perquè doncs, no, ell no, no combrega amb rodes de molí, no? Uh, però hem de dir en aquestes característiques personals que té el, el protagonista que, que també aquesta novel·la té una característica i és que uh, qui ens explica la història és ell mateix és a dir, el narrador sí. està explicant la seva història, és el protagonista però que a més uh, en certs moments uh, determinats doncs es dirigeix directament al lector i ho fa d'una manera una mica a vegades desafiant no? o sigui té una personalitat que no només és que critiqui a tothom, a les institucions allò que l'envolta sinó també al mateix lector que, que el pugui estar llegint doncs li fa advertències, li, li, li pot fins i tot, doncs, això, dirigir-se de manera com una mica xulesca, no? Sí, és que és un xulo, no? I és un, i és un egocèntric. Ell es pensa que, que és superior a tothom i que es pot permetre el luxe de, de vacilar. Seria una paraula que no sé si en català és correcta, però és la primera, la que s'ha passat pel cap mm -hmm. per definir aquesta actitud de, de xuleria. no? De dir, aquí estic jo i vosaltres pues, llegiu però vosaltres esteu sota les meves mans i jo sóc el vostre amo durant aquest temps. Però no és algú nou en el meu estil, no? Moltes, la majoria de coses em, em surten així i jo és que no sé no sé jo... A veure, són personatges que, que, que creu jo i suposo que són eh, vàlvules d'escapament per les meves pròpies paranoies i frustracions. Jo no vaig així per la vida o intento no anar-hi, però sí que el, el fet d'escriure em permet desfogar-me i em permet potser ser personatges que m'agradaria ser però que per la meva naturalesa tímida o més... Tranquil·la, perquè doncs no soc. Uh -huh. uh, però a més és que uh, també, uh, a part de parlar així al lector, a part també es permet el luxe doncs de, de dir mira, uh, et demano que, que et creguis tot allò que t'explicaré, no? És a dir, un vot de confiança de tot allò que t'explicaré d'aquí en endavant, doncs és cert, creu amb la meva paraula, no? Un vot de confiança d'entrada, no? Sí, perquè ell està explicant la seva veritat i llavors ell vol que, que la gent se'l cregui i llavors doncs hi ha moltes coses que semblen irreals o que semblen fantasioses o que semblen impossibles de ser veritat com el fet de, de falsejar un cadàver que és un, i que ja, coli, no? Com? si sí, que sigui veritat, això ja és... No sé si al CSI o... o sèries d'aquestes poden passar coses així, però en la vida real és bastant difícil que coli, que, que pugui haver un cadàver, que et confonguin, encara que el maquillin, com feien molt bé a dos metres de la encara que el maquillin, que la condicionen i que li facin la cirurgia i tot el que calgui, eh, és complicat que creguin, mm -hmm. de que això s'ho creguin, que s'ho un metge o que s'ho cregui una, la policia o que sigui. I de fet... Um, com que passen coses tan grotesques doncs el Maurici i el Rus es dirigeix a la gent dient ei, us heu de creure tot això perquè el que passa és veritat i de fet ell ho explica realment com ell ho viu, no? com, si, com és la seva vida no? en aquells moments un, uns mesos de la seva vida, uns 5 o 6, 5 mesos de la seva vida potser però totes les mentides, les manipulacions, els plans, tot això val la pena per recuperar l'èxit i per tornar a ser qui, qui es va ser en un moment? Aquest és el debat. que Un dels debats que m'agradaria que la gent es plantegés llegint aquest llibre. Si tot això justifica eh, i el que fa al final de la novel·la amb aquella noia, no? eh, si tota tot, tot aquesta enorme... Um, conxorxa, pues, doncs, és lícita o és ètica. Uh -huh. Jo no ho jutjaré, ho ha de jutjar l'actor i a potser hi de gent que es, es llegeix 100 pàgines i ho «tinc prou perquè m'estan prenent el pèl» o, o estic ben que això és amoral, no? Doncs jo no ho jutjo, jo explico la història i cadascú doncs, és lliure de creure el que vulgui. Uh -huh. A més, si continuem una mica coneixent aquest personatge, també em dedica i s'ha de reconèixer, que el sexe el té tot el dia al cap, no? Sí, sí, És un tio-tiu, no? T'ho havia obsessionat pel sexe, no? Sí, a veure, aquest llibre de la ninfòmana, del diari d'una ninfòmana, no? Doncs ell és, no sé si existeix alguna paraula equivalent en masculí, però ell és un ninfòmano. Està tot el dia pensant en el sexe i no té nòvia, se'n va de putes i sempre que coneix una noia es pensa com se la pot tirar, i això també va ser una de les coses que va influir en totes aquestes editorials que no, que no volguessin treure, perquè tracto el tema d'una persona que, que viu una mica pel sexe, per consumar l'acte sexual i per, i per no estar mai satisfet, i llavors això, doncs, en la moral aquesta recalcitrant que ens dominen aquí, amb aquests grans grups mediàtics, doncs això va picar, no? I, però és una opció més, una persona que a la ninfoma en aquesta suposo que, a la valerita se suposo que li van tirar els trastos pel cap també, però potser com que era una... i ara aquí algú es pot emprenyar, no? però com que era una dona doncs la justificava, però si és un home doncs és un malalt. Mm -hmm. La dona aquella també està malalta i el rus no, potser també ho està no? de malalt en aquest sentit. Però ell ho tracta amb tota la naturalitat del món i quan té ganes pues, fa una cosa o fa una altra. De fet, també és curiós com, com a la novel·la podem deduir que, que és un home, això, que li, li importa moltíssim el tema sexual, però que fins i tot podem deduir que, que s'excita tant amb les dones com amb la, la idea imaginar se els mitjans de comunicació triomfant i sent una estrella, no? No sé si ho podríem posar gairebé al mateix nivell, no? Sí, sí, ell està clar, són els seus els els els els els els els els els els els els els els els els els els els els els els els els que... els els els els els els els els els els els els els els els els els els els triomfant la seva professió i ser millor que els altres. Molta gent no ho diu per no quedar com superbs o altius, no? però ell en tot, en, tot, en tot moment és sincer amb el que ell pensa i amb la seva manera de, de veure la vida. I ja ho diu, que no enganya ningú, que ell veu la vida d'aquesta manera i d'aquesta manera explica la història, la seva història de, des de la seva caiguda fins a la seva aparent ressurrecció, el seu intent de ressurrecció. I estem parlant d'aquest personatge masculí obsessionat per les dones i la fama. Uh, també hi ha personatges femenins importants en aquesta novel·la. Concretament, es creua doncs, aquesta amiga. A, donc, què, què volies que, que li aportés? O que aquest contrapunt d'aquest personatge femení, què hi té d'important en aquesta història? O per ell, clar. Um, a veure, és l'única amiga i l'únic amic que té, a part del seu pare, que és una persona amb qui confia. I aquesta és potser la dimensió humana, la dimensió més mm, propera que té el Rus, que el Maurici, que té una relació molt propera amb el seu pare i amb el que fa li sap molt de greu per tot el que, tot el que li pugui passar amb ell. Mm -hmm. Però a part... De, tan... fet, de fet, suposo que no desvetllem res si, si diem que que és la persona que la, que doncs està disposat a explicar-li tota la veritat de tot el que ha passat, no? Sí, clar, és el seu pare i és l'única persona a qui no enganyaria. I tornarà a l'amiga, doncs l'amiga representa... Tothom necessita amistats, moltes o poques. Mm, jo penso que les bones amistats es casegen molt i la Noé, en aquest sentit, és, és uh, la seva crossa, no? És, és la persona amb qui pot confiar, qui li pot explicar els secrets o quasi tots els secrets... És una persona que coneix des de fa molt de temps, han viscut moltes coses junts, i, i clar, és que no seria mal Rus si no tingués una amistat, no tingués aquesta relació amb el pare. Seria una persona que ja ho és, de desagradable, però encara <ríe> ho seria més, no? Seria insuportable, llavors. I aquest personatge també doncs, serveix d'alguna manera per entrar en contacte amb un altre dels temes, també recurrents en altres novel·les teves, com és el tema de les drogues, que ah, doncs, has fet aparèixer a través d'ella perquè doncs, el Rus, com deies, doncs, veu i tot plegat, però ella doncs, té una addicció molt concreta no? i té, doncs, mm. és una persona que viu la vida i, i que deixa'm estar, no? que jo faré el que em sembli. Ah, això també, doncs, aquesta importància en reflectir doncs, això, el món de les drogues, de la joventut, d'aquests impulsos, suposo que és una constant, no?, també. El que escric jo, potser... Sí. sí. Sí, sempre surt per un costat o un altre. Estic pensant... Sí, amb l'última cosa que he escrit t'apareix menys, però sempre hi és, no? I és això que jo trobo falta molt amb els, amb els escriptors catalans. Hi ha escriptors catalans que suposo que es droguen, però que ho treuen molt d'una manera molt sui generis a la seva obra. No en volen parlar... De, de manera oberta i franca, no? Són pocs sincers. El món de la nit és ple de drogues, el món del, en el que es mou la Noé, que és una creativa publicitària, està ple de cocaïnòmens i molt poca gent ho diu, però tampoc volia ser... Exp, exp, eh, no vull ser explícitament provocatiu quan parlo de les drogues, no? Ni, vull, ni em plantejo el tema de dir Aniré a provocar el lector parlant de drogues i incomodar-lo i posant lo en situacions estranyes, sinó que intento parlar-ne d'una manera franca. i Jo també vaig consumir drogues durant una època i em va portar molts problemes i potser és una manera d'expiar de... aquesta... aquesta cosa que encara em, em va per dins. No? Mm -hmm. Doncs... Ehm... No vull donar cap lliçó moral, tampoc, però només vull plantejar, doncs, hi ha aquesta noia que és creatia publicitària, que és, va estressada sempre, doncs la, que prengui cocaïna una mica, no?, per, perquè ho fan molts d'ells, per què no. De fet, el protagonista li diu en un moment determinat que, que li recomana que ho i, i ella s'emprenya molt. Sí, ella li fot una clega una pofetada. I suposo que perquè, per aquesta qüestió que dius que no vols donar eh, lliçons morals, doncs que ella tampoc vol que li donin lliçons morals, no? No, perquè jo crec que la gran majoria de gent, quan estem ficats amb una addicció, o quan estan ficats amb una addicció, no, no ho vol reconèixer mai. I et poden venir a explicar mil sermons que tot sembla que el que estàs fent està bé, et justifiques a tu mateix no te'n dones compte del mal que et pots fer o de, o de que estàs depenent d'una sèrie de substàncies o de coses per tirar endavant. I llavors ho intenta justificar, però tu mateix no te'n surts d'aquest autoengany, no? I llavors ella, quan el Rus li planteja que deixi la coca perquè està en una situació bastant extrema, ella no accepta i no escolta. I penso que el problema dels dels drogodictes, a part de, de l'explicació de per què una persona es droga, que una persona no es droga perquè sí, sinó perquè té una sèrie de, de coses a la seva vida que no funcionen bé, la gran majoria, potser hi ha gent que ho fa per diversió, doncs, pues, fantàstic, però ara eh, no sé què anava dir Sí, que, que aquestes persones que, que doncs, arriben a, a consumir tot plegat, suposo que vols dir que en el fons tampoc no volen ni reconèixer el seu problema ni, ni tenen la voluntat en aquest cas tampoc ah, de, de rehabilitar-se, no? O sigui... No, perquè el, el problema és que no escolten no escoltes Vull dir pots tenir mil arguments et pot venir mil persones explicant-te no facis això, no facis això altre que tu, no, tu estàs ficat en allò i a veure, les drogues no, són, in, poden, són una trampa, no? són una porta que t'obre la percepció i et pot, i et pot obrir moltes portes en un moment donat, però també et fica en un carreró sense sortida. I llavors tu mateix no t'adones del perill, fins que el perill esclata de mil i una maneres diferents. I llavors eh, quan te'n doncs veus tots els tots els processos que tu passat i que en aquell moment no eres capaç de, de reconèixer. Uh -huh. eh, si tornem a una mica més allà de la novel·la, parlar també de, de, del teu estil, eh, em sembla que, que els referents, o sigui, això de, de tractar coses com molt quotidianes, de posar noms de llocs que coneixem, de posar empreses que coneixem, o, doncs, tot d'objectes no, que ens resulten com molt familiars, d'alguna manera t'acosta al lector, no? Suposo sí. que aquesta és la teva voluntat. Sí, a mi m'agrada que la gent es reconeixi en el que llegeixo, no? Si parlo de Barcelona, si parlo d'Ona de... Masí al Pirineu, si parlo de, de coses, de grups de música, de referents literaris, de racons geogràfics, tot això eh, no és que sigui l'Espinas ni molt menys, i ell el que fa, ho fa molt bé, però m'agrada situar les accions. Potser com vaig començar una mica de, fa molts anys em feia una mica de... em tirava una mica enrere, no?, el fet de situar les accions i els llocs en, en, en contextes geogràfics delimitats, mm. però conforme he anat escrivint, penso que de, lo, de les coses singulars i pròpies i personals és quan se'n pot universalitzar el fet. En aquest cas, aquesta novel·la és molt en clau catalana, no? Jo crec que els de l'editorial els vaig proposar, bueno, estaria bé de, de traduir del castellà, potser... I ells van dir que era que la veiem molt pròpia de Catalunya. Pel desenllaç, potser, pel fet on s'inicia tota la caiguda del rus, que mm -hmm. és a TV3, mm -hmm. i per tots els referents literaris que hi han i, i per moltes coses, potser és molt local, en aquest sentit, i per això... I moltes de les claus de la història són, només s'entenen si ets d'aquí, i per això seria difícil de traduir... Però en altres casos, això no és cap, impediment, cap impediment no? doncs de, de situar les coses com a Badalona o a Diana o a Montgat o a Barcelona o a Molló. On sigui. Uh -huh. uh, una altra de les qüestions característiques d'aquesta novel·la és que d'alguna manera quan la llegim tenim la, la sensació que ens estan parlant és a dir, no és que ens estiguin escrivint una carta sinó que tens la sensació com que t'ho estigui explicant verbalment inclús doncs, com acaba un tema no?, que sempre diu en fi mm, mm. és com un llenguatge molt verbal i en aquesta línia que dèiem de, de connexió com molt directa i molt fàcil amb el lector no? Sí, bueno, en primer lloc està escrit en present el que facilita molt el... El, el contacte amb el lector i la immediatesa i després tot aquest el llenguatge vaig procurar que fos almenys en, almenys en farfagant possible no? que fos planer, que fos directe que fos cru, és molt visual tot ho pots imaginar molt tot. No? hi han descripcions de llocs quan arriben a la masia, doncs una mica no? però la majoria de coses són accions no? i són accions que que estan explicades d'una manera molt directa i molt, i molt crua. Llavors, doncs, em... ara m'he perdut una altra vegada. No, que, que sí, que, que és molt, molt identificable pel lector i que el fet de dirigir-me a l'actor d'aquesta manera doncs facilita que, que s'enganxin a la novel·la, no? que és el que, una de les coses que m'agrada que la gent s'atrapi des de les primeres pàgines i tinguin ganes de seguir llegint per saber el que passa. Ja anem acabant, però doncs, doncs, en aquestes últimes preguntes, el Rus, al final doncs, del de llibre, d'haver-lo escrit, d'haver passat hores amb ell, et cau bé aquest, aquest noi o no? Si em cau bé... Sí. Vull dir, justifiques, no? Creus que, que, que al cap i a la fi, doncs mira, és un bon tiu. No. no, no és un bon tio. No, no? no. <ríe> Ni molt menys. No. no és una bona persona, no? Perquè fa, fa mal a la gent. De vegades fem mal a la gent sense donar-nos en compte, però ell, ell ho fa... Ell instrument instrumentalitza la gent. I... I no té, cap, no té escrúpols, no té uns ideals pels que moure's va completament al seu aire i l'única que l'importa al seu pare, però és el que no l'importa el seu pare, no? Però no li importa el que li pugui passar a la gent i no justifico les seves accions, però rep el seu càstig també. Mm -hmm. I la fa la paga, no, al final? Sí. Sembla que sí. sí. Bé, doncs, com dèiem, aquesta és una novel·la, al Rus, que, que ha editat l'editorial al, -Al revés i està escrita pel Tianenc Roger d'Artera Que hi hagi molta sort, que, que suposo que tant tens algunes altres també en cartera, que no sé si sortiran d'aquí tres anys o aquestes històries, no? No, abans. Abans? una novel·la publicada uh, per Sant Jordi, que ah, va enginyar el Premi Ciutat Divisa l'any passat. Sí. I a l'abril es publica la novel·la, que passa Tiana. mira i que tracta el tema de, de les drogues dures i de, de l'especulació immobiliària una mica. Molt d'actualitat llavors el tema, no? Sí, per desgràcia. <ríe> I després n'he acabat una altra que la gent al revés d'aquí uns mesos es començaran a mirar. Molt bé, o sigui que estem en ratxa, no?, en aquest sentit, sí, en positiu. Ara, sí, ara havia començat a escriure una altra cosa, però m'està costant i em sembla que em vendré unes setmanes de festa per erejar el cervell una mica. Per digerir una mica tot el que sí, passa, no? Sí, exacte, sí. Molt bé, doncs Roger, que vagi bé, Mol molta sort amb les novel·les. Gràcies, Déu gràcies bon a vosaltres.